Suniemy pozez czarne łąки. suniemy przez palony los, mijany bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost, z białą lokomotywą gdzie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 аби його надто не розганяти в цій делікатній темі. припасів з війни тут нема», – стрельнув я питанням, переходячи до менш делікатної або навіть брутальнішої теми. «Останнім часом нічого не чути. Може, де-не де ще є, але, мабуть, уже нема. Скільки такого може бути?» «Є добродію. На жаль, є. Фріці нам лишили такого на наступні дві тисячі років». Знаєте, добродію, що я читав останнім часом? Ну, що якийсь хлоп у кросненському повіті тримав такий снаряд на подвір'ї і використовував його як ковадло. Тяжко повірити. Звучить як дурниця. Знаєте, може бути. Але я сам читав про це в газеті. І що? Не вибухнуло? Не розірвало його? Певно ні. Якби розірвало, то би написали... Забрали у нього, мабуть, його ковадло і фініш. Хотів би я бачити його фізіономію, коли він дізнався, що снаряд бойовий. За голову би вхопився і полетів при святій Богородиці купувати велику свічу громовицю. Що-то з людьми не стається на цьому світі. «Ну, йду я, бо стою, а робота лежить. Лишу вам відро для жару. Розпаліть добродію, собі трохи далі нове вогнище» аби не носити далеко гілля». «Гаразд. Відро вам потім повернути?» «Хай лишається у вас. Як комусь буде потрібно, то крикне, а ви тоді відповісте, що воно у вас. Тоді він прийде і забере собі, бо це відро загальне, кружляє тут». «Летюче відро», – сказав я голосно до себе, коли сельбка відійшов. «То вже існують не тільки летючі тарілки, а й летючі відра. Хай буде!» Хай собі буде. О півдні, коли полудень настав, Коли сонце, сонечко радше, Січ світило бліде, Опинилося в найвищій точці низького зимового кола, Над лісом низько, о півдні, отже, Вгамувалася на порубці стуканина. Обідня перерва настала у сокиризаді. Аби махати сокирою, треба сили. Щоб мати силу, треба щось перекусити, випити чаю або чорної кави і хвильку після того відпочити з цигаркою в зубах. Отак розсілися всі біля своїх вогнищ. Скулився кожен під теплим плащем повітря, котрий над вогнем і довкола нього висів розтягнутий. І дрижали, коливалися, маяли від жару його поли. Отак і я переніс свої манатки поближче до вогню і скулився біля нього. Вийняв я з речового мішка, Скипки хліба, перекладені салом, Котрі собі вранці на квартирі наготував, І почав гризти ті дари божі, як то кажуть. Але скільки в тому правди? Попивав я чай, котрий собі теж приготував уранці, І перелив до пляшки з-під лимонаду З тією гумово-пружинною затечкою. Вистих він уже цілком, Холодна, солодкувата, фарбована водичка з нього зробилася. Добре було б якусь флягу роздобути, таку флягу термос, аби чай теплий був, щоб зігрів горло, аби навіть пік, і щоб, ковтнувши його, відчувалося, як жар там унизу розливається, у грудях захеканих. Саме так... Сидячи біля вогню, гризучи жуючи хліб і сало, попиваючи холодний чай, а потім витерши долоною вуста й запалюючи цигарку, палячи її пристрасно. Про що ж то я сопів тієї полудневої години зимового січневого дня 1960-котрогось там року? Про що ж то я сопів, отже? Не про що думав, а про що сопів – Тож про що? Ну, про що? Про що ж? Не зможу. Знову не зможу. Знову шкода моїх литких слів. Хотів би я оповісти, про що ж то я сопів. Дуже хотів би про це собі оповісти. Собіть, галусті яблуні моїй. Завжди й тепер вірно служить тобі Еммануель Делаварський, для котрої жив я завжди. І живу, і буду жити, для котрої блуджу, але шукаю, але блуджу, але шукаю. І стільки вже знайшов для неї, стільки відповідей на її питання, а тепер для неї сопу. Про що? Не вперше. Сотні разів траплялося мені про це сопіти, і сотні разів я це мовчав, промовчував, мусив промовчати» бо не бачив іншої немовчазної можливості, ледве що обережно, делікатно натякав про це тут і там, тоді, коли, не знаючи, як описати, як назвати якийсь мій стан якусь мить, моє в тій дані оцій миті почуття казав невимовний, неописанна, невисловлене, і не тому так казав, що хотів на тім спинитися. Але тому, що мусив на тим спинитися, бо бракувало мені слів, не мав я для цього слів, тож міг я тільки на те натякати так, як і тепер це чиню, що не так делікатно, обережно, але з якоюсь такою незнаною мені досі запеклістю. Але наразі досить. Вернуся до того, як то кажуть, незабаром». І з ще більшою, з іще більшою незнаною запеклістю. Наразі досить про це. На порубці після обідньої перерви знову розлягалася стуканина. А лісова луна несла її далеко навкруги, у гущавини й нетрі, де, як каже визначення, залягає звір. І я взявся за свій топір і приєднався до хору Сокеризади. З вогнищ що голосно гелготали, вгору у спалахе полум'я й бухав дим. І немає сумніву, що був у тому всьому великий, незаперечний, неспростовний так званий сенс. Усе тут було в порядку. Усе тут було на своєму місці. Є руки і є дерево, довгий, грубий стобур сосни. Дерево треба обцвіхати від сучків і гілляк. А крону відрубати в тому місці, де більш-менш кінчається грубість стовбура, а починається вузькість. Для того є топір, сокира. Потім очищений стовбур треба буде окорувати. На червоно, без знімання лика. Для цієї роботи буде скобель, буде верстат корувальний». Потім, коли лісничий зі своїми гайовими виміряють щодо чого, що на тартак, що на фанеру, що на копальняк, септобруси, бруси, що на паперівку. Отже, коли виміряють і поставлять знаки, де треба різати, тоді буде різатися. Для цього буде пила. Для пили, коли заморзається живицею, буде газ, щоб пилу вичистити. Тож це все просто. Є руки, є дерево, Є знаряддя. Але що з імлою? Що робити з імлою? І які для неї є засоби? Сокира ні, бо в тій імлі зависає. І висить сокира в імлі. О, імла ставала мені перед очима часто. Часто густо, як шість на шість тридцять шість. Досить було мені на мить забутися, загубитися, а вже імла Падала на мене згори, хоч переважно знизу виростала, з моху з трави, із землі голої, наче той камінь, на котрому я в цю мить стояв, подірявлений був увесь як сито, всіяний увесь дірками, із тих дірок сочилася вгору імла, а я стояв і дивився, як никнуть, тонуть мені в ті імлі стопи спершу. Плив я на хмарі, але інакше, ніж зазвичай. Тепер я западався, тонув у ті хмарі. Я не хотів цього, боявся цього дуже. Тож стопи спершу. Потім до кісточок припадала імла до колін і вище. П'ялася по мені. Вже до пояса був у ній занурений. В імлі, в імлі тій. Уже по груди в імлі, в імлі тій. Метав я руки догори. Як це робить той, хто тоне? Бо імла вже була на рівні вуст, повні уста і мли. Вже в очах я її мав, повні очі і мли. Тонула голова моя бідна в імлі, в імлітій. А імла ще вище п'ялася, по моїх пожбурених у гору руках, по ліктях до суглобів і до кінчиків вказівних пальців. На що вони вказували? На кого вказували? Відчував я її дотик, такий трохи водяний дотик, лоскіт такий шовковистий, наче ти летів, падав у прірву, виповнено повінця шовком, шовковий шлях, шовковий вертикальний шлях. Або наче занурювався в жіночність цілою чоловічою постатю, ногами, стегнами туди тиснувся, сунувся грудьми, спиною, плечем лівим, плечем правим, раменами туди тиснувся, прослизав головою розпаленою, палаючою, як головешка, усе палаючою і палаючою». Наче б туди пірнав, або наче б туди до неї, як до гроту заходив, цілою чоловічою постаттю до печери, до яскині, вузьким темним перешийком, тунелем, цілою чоловічою постаттю. А там потім великі зали, ох, дивовижні манівці, блищать, ясніють вологою стіни, перлиця волога, плюскають краплі». Далі інші великі зали, ще більші Далі величезні, порожні, дикі природні стадіони Бігти можна, бігти до скону, стрибати Гасати до втрати віддиху Під з мене збігає потоками Прекрасний, любовний під А з очей сльози, любовні, закохані Все, що маю, у неї закохане Далі велика ясність, заграва б'є «Біжу я туди берегом дикої рвучкої червоної ріки. Ох, дивовижні манівці! Це серце!» Сонце, серце сонця, сонце серця, любові моєї молодопольської, старопольської, стародавньої, античної, передпотопної, післяпотопної, авангардної, футуристичної, реалістичної і надреалістичної, сюрреалістичної, вікової, тисячолітньої, вічної, довічної любові моєї до тебе. Але імла, що з імлою? «Що в імлі, в імлітій? В імлі моїй так не було, як у любові моїй. Не було великих ясних зал, не було величезних, порожніх, диких природних стадіонів, по котрих гасати можна, бігти до скону, до втрати віддиху» де прекрасний, любовний, закоханий стікає по мені потоками піт, а з очей сльози любові закоханій, солоність та славетна любовна закохана. Не було рвучких, червоних, рожевих і блакитних, і зелених потоків. Не було того всього». Тисячі миль величезних, космічних закоханих просторів, тисячі верст і тисячі закоханих куточків, закапелків із тим лагідним славетним світлом лабіринтів любовних напівсутінкових, у кінці котрих завжди пульсує зірка серця, сонячна, непомильна дорогу вказуючий. Не було всього цього. І мла моя мала тільки той шовковистий дотик. Але це не було тим самим, що й любовний дотик. Не було у ньому любові, власне. То був дотик стерильний, дотик для дотику. Так як є мистецтво для мистецтва, пусте, без любові плодючої і наймудрішої. І мла моя проклята, було це так, як виходиш зі світла в ніч темну, глуху й нелюдську, де ані пес не гавкне, не затрилює глухар, не забелькоче тетерук, не зарухкає дик, не завиє навіть вовк, де не грає гармошка, ані труба, не бубнять баси, а не дзвонить навіть десь на сполох дзвін. Тож таке щось собі. Себто ніщо. Крім того, моя імла, котра на мене не раз нападала, була без перспективи. І це було найсумнішим у цьому всьому найстрахітливішим, бо якби ж то воно до чогось вело, то ще нічого, багато можна витримати, багато можна знести, коли щось бачиш у перспективі, коли щось там блищить удалині. Так, наприклад, очі твої великі бурштинові завжди й тепер, вірно, служить тобі Еммануель Делаварський. Так, наприклад. Як той волі святоянської хробачок, І так, наприклад, сотні літ воювали ми, поляки. Бог нам свідок, і ворог нам свідок. Але імла, та імла моя, Для дерева є сокира, Для ворога є спис, для танку пляшка з бензином, А який засіб для імли? Сокирою імли не вирубаєш, Крувальним верстатом не окоруєш, пилою не перервеш, не перепиляєш, молотком і мли не заб'єш у землю, пляшкою з бензином не підірвеш, списом не проштрикнеш. Звичайна мітла, котра часто є незамінним знаряддям, теж тут буде безкорисною. Мітлою і мли не зметеш, тож нема засобу для імли. Тож залишаються голі руки, голі кулаки, і так от боксуєш з імлою. Б'єшся з б'єш кулаками, де потрапиш, валиш на осліп, бо очі маєш повні імли, і вуста повні імли, і все є в імлі, в імлітій. Раптом імла відступила. Який слід було чекати? Міг би хтось поважно сказати, я ні, бо не знаю. Я не знаю, чи можна передбачити. Не маю я тієї певності, що імла відступить, зникне мені з очей, з вуст і з усієї моєї околиці. Здійметься вгору або западеться униз, Бог його знає, як то кажуть. Я його знаю, що ця моя імла... З'являється повільно, поволеньке, випливає на перший план, огортаючи мене шовковистим, але стерильним, нелюбовним, незакоханим дотиком, а відступає раптом і цілковито з геть незнаних мені причин. Колись раніше мав я на неї способи, щипав себе добряче в стегно або кусав себе болюче в язик, або наступав собі власноніжно на мозоль – Бо мозолі я мав завжди, із незапам'ятних часів, народився я, мабуть, із мозолями на стопах. То був мій знак родовий. Отже, щепав себе добряче в стегно, або кусав себе болюче в язик, або наступав собі не менш болюче на мозоль. І мла раптом зникала. Але з часом ці засоби перестали діяти. Так, наче імла ця мла виробила імунітет від цих засобів. І вже не мав я на неї способу. Мусив чекати я, аж сама раптом захоче зникнути. Імла, отже, сама раптом захотіла зникнути, і побачив я під собою грубий стобур сосни з гілякою, що відходила від нього у бік. Зависла перед тим в імлі сокира, упала тепер додолу, ударяючи в те місце, куди треба. І ще раз, і ще раз! бо це просто, як я вже казав, є руки, є дерево, є сокира, і летять тріски, і сиплеться тирса. Який цей світ чудовий, коли відступає імла, і прочистяться від неї очі, і прочистяться від неї вуста, і видно світ, і дихати є світ, і обожнювати є світ. Кого імла не навідує? Кого не облягає, хто з імлою не боксує, той не знає. Що це таке? Кінець стану блокади. О, галузко яблуні! І ви, страхітливі манівці! Прекрасно було на світі. Стань, обернися, глянь, задивися. До вечора, до смерку, що рано у ту пору западає... Рубав я жваву, як кажуть, електрики, без зават, без перешкод. Чергова хвиля імлитого дня вже мене не взяла. Бережіть мене, озорі милі. Тож до смерку рубав я жваву, як кажуть, електрики, без зават, без перешкод. Чергова хвиля імлитого дня вже мене не взяла. А схмари думок, що вічно плутаються в голові. Я не дозволив, щоб котра небудь мене вразила і повалила на землю, чи ж бурнула на коліна, чи так паралізувала мені м'язи, щоб я не міг працювати. Рубаючи жваво, махаючи сокирою вгору-вниз, вгору-вниз, жодній думці я не давав шансу, щоб мене поневолила чи перетворила на хробака повзаючого або ж крилатого представника птаства». Мушу триматися, а взагалі тому що я, мабуть, трохи пригальмувати. Добре б було, жахливо далеко загнався я останнім часом на дикі, жахливо незаймані терени. Справді кажу, добре було б трохи пригальмувати, мабуть, або й навіть зупинитися на місці на якийсь час, або й навіть трохи відступити назад, назад, назад. Щоб відпочити трохи, набратися сил, набрати повітря для порожнечі, котра там, байдикуючи, панує, де там, там, а потім аж рушити і йти далі, іти далі, й далі, ніж дійшов би я без відпочинку, бо про це якраз і йдеться про хід, про зайдення якнайдалі. Тільки чи я у цьому моєму останньому ривку перебуваючи, в цьому моєму повному бігу перебуваючи, чи можу я взагалі пригальмувати і зупинитись на місці і відступити трохи назад? Чи це ще можливо, фізично можливо, щоб я міг пригальмувати і зупинитись на місці? Чи це вже фізично неможливо і я мушу бігти до скону? Треба буде над цим подумати і здійснити якісь заходи, як то кажуть, якісь кроки, не в тому напрямку, у котрому біжу, але, звісно ж, у протилежному, зворотньому. Бо справді добре було б пригальмувати, зупинитися і якісь кроки назад здійснити, аби відпочити, аби набратися сил, набратися повітря для порожнечі, котра там панує – Котра там відпочиває, де там, там, щоб аж потім рушити й піти далі, піти далі й дійти далі, ніж дійшов, бо я без відпочинку, без набирання сил, бо саме про це й йдеться. Про доходження, про зайдення якнайдалі, про заповнення порожнечі якнайбільше. Навіщо? О, багато-багато я маю причин. Багато-багато маю на приміті цілей і цю одну ціль, котрої найбільше хотів би я досягти, котра мені наймиліша, найкоханіша, цю ціль, щоб любов мою, сабто істоту, котру кохаю, галузку яблуні мою, захистити не тільки з цього боку, але і з того боку, з боку страхітливої порожнечі тієї, Завжди й тепер вірно служить тобі Еммануель Далаварський. Тому я туди й заганяюся, далеко-далеко і порожнечу заповнюю, захист будую, фортифікації, повітряний мур зводжу, видихаючи те повітря, що в грудях маю, а вдихаючи порожнечу, себто ніщо. Тут, на порубці, було що вдихати. Було багато-багато повітря, і можна було, з думкою про порожнечу, захланно вдихати його, захлинатися ним запеклими, потрісканими від близькості вогню вустами. Руки ж я мав, мов свята земля, чорні, покриті шаром липкої живиці. Не міг я їх відмити увечері на квартирі. Треба буде купити з півлітра газу, Котрий буде потрібний не тільки для чищення рук від живиці, Коли лісничий не роздобуде мені рукавиць, Але й до сокири що чіпляється. Потім прикурування для чищення корувачки Потрібен буде газ, Потім прирізані для пили, Між зуби котрої живиця буде залізати, Як жилавим м'ясо між зуби м'ясоїдних. Тож навіть рук я не відмив, коли прийшов із порубки на квартиру. Кажу «навіть», бо мав я зробити море справ. Випрати хотів хустки, онучі ті, отримані в спадок після котрогось із тих трьох із Лоцького. Хотів теж випрати, щоб їх після висихання використовувати, бо власних не привіз, не подумав про те «моя велика помилка» а жодна із моїх двох сорочок не була ще настільки стара, настільки онучувата, щоб її на дві онучі більш-менш рівно роздертий. Провітрити добряче світлицю теж мав я. Трохи дров хотів нарубати в шопі, у грубці потім напалити, з'їсти так звану вечерю, потім пограти собі трохи на гармошці, затягуючись цигаркою між однією та другою мелодією – між однією і другою композицією. А потім, не знаю напевно, але може б я спробував помислити і розгадати, і звільнитися від однієї хоча б із багатоликих, тисячних таємниць, із тих, що то свердлять глибінь і пожирають мене. Саме так, навпаки – Може б, я погасив світло й посидів тихенько у кріслі з ногами на другому кріслі, і, дивлячись на танцюючи по стіні відблиски вогню, що пробивалися крізь ті три славетні шпарини у дворця та грубки, може, спробував би я ні про що, справді ні про що, а геть ні про що не думати? Ану ж би раптом це вдалося, ану ж би це, як то кажуть, Богу сподобалося. І з цього всього. Не зробив я нічого. Коли помив руки, котрих від живиці й труду навіть не відмив, сів я в кріслі, запалив цигарку, аби на хвильку замислитися, і з чого почати, до чого найперше взятися, чи до прання, але ні, потреба було перед тим нагріти води, чи дорубання дров і розпалення в грубці, чи до з'їдження чогось, чи до провітряння світлиці. Тож присів я на хвилину, аби поміслити над тим, і така мене раптом дрімота велика огорнула, наче б якась знову імла. Але не знизу цього разу, а виразно згори, така капішонна імла, що ледве мав я силий час стягнути йозви, септогумаки гумаки з ніг, і перепотілі шкарпетки, і блузу стягнув я великим зусиллям волі, але вже із заплющеними очима, з опущеними важкоповіками, з згори кількома тоннами і мли. Намацав я вимикач на стіні, погасив світло і упав на ложе. Напівсплячи, уже силкувався я витягнути з-під себе ковдру і накритися нею. І тоді-то напівсплячи, може на три чверті сплячи, Але все ж не цілком сплячи, відчув я. Що то не я, не моя рука, ні ліва, ані права, Але якась інша, третя рука Висуває з-під мене ковдру І накриває мене нею по шию. А потім відчув я ту руку на чолі, Як погладила мене один раз і другий. La raylon alone, no line, the rail, no, no, no, no, no,